Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta nasta'lfiruhu Wa na'udhu billahi min jururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladheena amanu takullaha haqqa tuqaatih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 Yuslih lakum amalakum wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuta'illahu wa rasulahu faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Fa ina asla kal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin bin nar Sallallahu alaihi wa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan impah kuningnya dapat kita Membincangkan surat Al-Fatihah Dan kita telah membincangkan Sebelum sedikit berkaitan dengan yang kedua Iaitulah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Dan telah kita lihat kepentingan Untuk mengungkapkan Alhamdulillah ini Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu ketika kehilangan unta Maka Nabi telah mengungkapkan Alhamdulillah bila bertemu dengannya Bila memperolehnya kembali Cukup untuk nampaklah syukur atas nikmat kembalinya banjir hilang itu itu juga kalau kita perhatikan dalam sahih tarwi terhib Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kepada kita untuk sentiasa mengungkapkan Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu wa bikal khairu kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu ya Allah majnuus segala pujian bagimu seluruh kerajaan di tanganmu segala kebaikan dan kepada-Mu kembali segala urusan dalam hadis riwayat Ibn Majah yang lain Disebutkan oleh sahih tafsir Ibn Kasir Dari Abdullah bin Umar Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat Sesiapa yang mengungkapkan Allahumma laka alhamdu kulluh Allahumma laka alhamdu kama yan bagi li jalal yu ajihika wali azim sultanik Bacaan tersebut mampu menyebabkan para malaikat mencatat awalan kebaikan tergamam, terbingung dibuatnya Sampai bertemu dengan Allah untuk bertanyakan bagaimana kaedah, kaifiyat yang memuliskan tersebut lantaran terlalu hebat ungkapan itu dan Allah SWT mengingatkan mereka walaikila engkau tulis saja seperti mana diungkapkan, di akhirat nanti tahulah apa yang membalas, betapa besar setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan itu, ucapan yang telah pun diungkapkan itu Alhamdulillah, saya puji bagi Allah, telah kita mengurangkan hujatan Alhamdulillah, dan juga syukru Kemudian datang Rabbil Alamin Rabb ini Jika kita rujuk dalam kitab-kitab Logah Contohnya Al-Mufradat oleh al Al-Asfahani Begitu juga dalam Kitab Islam Al-Arab oleh Ibn Manggur Al-Friqi Kita akan lihat perkataan Rabb ini Merujuk kepada buah-buah benda Merujuk kepada buah-buah makna Rabb Begitu juga Zawaf Shari menjelaskan Dalam tafsirah Kashyaf Rabb ini merujuk kepada pertama Al-Malik Al-Malik maknanya Raja Yang kedua menunjuk kepada Al-Muslih Al-Muslih maknanya yang memperbaiki Begitu juga menunjuk kepada Al-Ma'bud Al-Ma'bud yang disembah Begitu juga menunjuk kepada Al-Sayyidul Mutar Al-Sayyidul Mutar maknanya Ketua yang ditaati Jadi, kalau kita perhatikan Rab ini ditujukan kepada Bos, kepada tuan, Kepada siapa sahaja yang membuat kebaikan Kata Imam ini dia kitab dan tasniah. Rob ini pendidikan tarbiyah. Tarbiyah maknanya membesarkan. Kalau kita belajar dalam risalah tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad maknanya mendidik anak-anak untuk membesar mereka ke sebagaimana yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi semua sifat-sifat itu seperti yang nyatakan oleh para ulama wiyun, baik Sayyid Al-Rifa, baik Sayyid baik Al-Ma'bud hatapun al-muse, ataupun al-malik, al semuanya itu sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya benar digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Rab itu disandarkan kepada perkataan lain. Contohnya kita sebut rabbus sayyara. Rabbus sayyara maknanya tuan punya kereta. Atau rabbud dar, pemilik rumah. Sedangkan ar -Rab hanya kalau ar-rabb itu tanpa diidhafakan. Ia ya, merujuk kepada Allah SWT Mutlak, Tidak boleh dikongsi dengan mana-mana ketua yang lain Kerana maknanya Rab itu telah kita jelaskan maknanya ketua Rab Kemudian Al-Alamin pula Al-Alamin ini kata Ibn Jari Tabari Begitu juga suyuti dalam Udur Mansur Dia adalah jamak dari kata alam Ibn Jari menemukakan banyak riwayat dari Ibn Abbas Menjelaskan alam itu maksudnya Alam ini berarti salah satu sayang dari Allah SWT. Alam adalah bentuk jama' yang tidak memiliki bentuk mufran. Al-awalim pula maksud makhluk yang ada langit di bumi, di rata ataupun lautan Dan setiap kurun atau generasi juga disebut sebagai alam. Alam. Al-Farrah dan juga Abu Ubaid menyatakan al-alam Allah merujuk kepada ungkapan bagi sesuatu yang berakal iaitu manusia, jin, malaikat ataupun syaitan. Jin dan syaitan itu satu kategori itu kita dah huraikan mengusi surah Al-Kahfi yang lalu. Dan haiwan tidak disebut sebagai dalam kategori alam ini. Ini kata Abu Ubaid dan juga Al-Farrah. Riwayat kepada Zainul A'shambul dan Abu Muhaysin al-alam merujuk kepada semua yang memiliki ruh dan juga hidup. Maknanya pokok masuk dalam alam Binatang masuk dalam alam Jadi kata Allah berkata al-'alamin Rabbil alamin Merujuk kepada seluruh alam yang Allah jadikan Az Zajjaj pula mengatakan dari Ibn Abbas Al-alam adalah satu yang diciptakan oleh Allah di dunia ataupun di akhirat Qutubi memilih pandangan ini Pandangan Az Zajjaj dan kata Allah Mengatakan bahawa Maksudnya mencakupi dunia dan juga akhirat Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT Ini Al-Qurtubi Al-Qurtubi telah kita berkenalan Dengannya seluruh ini Syeksiah yang hebat ini Dan tafsir Al-Quran Al-Imam Al-Qurtubi Bila Allah mempandukan kepada ayat Yang dihujahkan, jadi hujah Iaitu surat syuara yang pernah kita bincangkan Seluruh ini ayat 23-24 A'uzubillahi minasyaitanir rajim Qala fi ra'unu wa ma rabbul alameen Ar-Rabbus wal ardi wa in kuntum mu'minin. Fir'aun bertanya kepada Musa. Siapa dia itu Tuhan yang memiliki segala alam? al Nabi Musa menjawab, "Itulah Rabb pencipta langit dan bumi. Dan apa sahaja yang berada di antara keduanya. Itulah Rabbmu jika kamu sekalian orang-orang yang menolak, jika kamu mempercayainya, jika kamu menerimanya." Jadi Al alam ini sebenarnya mustaq dari kalima Al al-alam. Ibin kafir berkata sualam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan keesaannya. Jadi alam ini Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam, pemilik sekalian alam. Al-alam ini merujuk kepada makhluk semua ada yang berakal atau tidak dengan jin, manusia, malaikat, syaitan, binatang, tanaman. Dan segala makhluk yang dijadikan itu Itu yang disebut sebagai alamin Setiap ini yang dimuliakan Allah sekalian Rabbul alamin Kata Adiqai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini Setiap ayat dalam Al-Quran Menunjuk kepada dua benda Yang pertama ia merupakan ayat kenyataan Perkhabaran Yang kedua ayat pengajaran kepada kita Bahawa inilah bentuk Kata-kata yang paling tepat untuk kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti yang telah kita huraikan Dalam yang terdahulu Ini cenderung untuk mengatakan setiap ayat Daripada Fatiha ni merupakan doa Merupakan perintah untuk kita beramal dengannya Kalau kita nak panggil Allah beginilah kita kena panggil Beginilah seperti yang dia ajar olehnya Nanti ada satu yang baik daripada Yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Kemudian datang ayat yang ketiga Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanirrahim ar rahim ar dia memerlukan satu pengulangan. Tapi adakah ia pengulangan seperti pengulangan dilakukan dalam komunikasi harian kita? Kata Syed Muhammad Uttarwaliyah Syarawi, tidak. Setiap pengulangan dalam Quran itu merupakan taksis. Taksis ini maknanya setiap kali dibawa, dia mengatengahkan satu fakta yang baru yang tidak sama dengan sebelum ini. Kata Muhammad Uttarwaliyah Syarawi, kalau sebelum ini, Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya mengajar kita dalam segala amalan kulu amrin ribal, la yubda'i bismillah fahu'a akta' Siap amalan yang tidak dimulakan dengan Bismillah Yang baik, yang penting Maka dia terputus dari keberkatan Maknanya, sebenarnya ada di situ Akra'u ataupun abda'u bismillah Saya memulakan dengan Bismillah Ataupun astainu bismillah Astainu bismillah Anda seorang yang saleh, Ataupun seorang yang ta'leh Seorang yang ahli ibadah Ataupun seorang ahli maksiat Allah mengajar dia awal-awal bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya seorang ahli maksiat, tapi saya masih lagi mengharapkan pada Allah swt itu dengan rahmat dengan rahimnya yang menguasai segala sesuatu, rahmat yang menguasai sesuatu. Saya menggunakan kalimah ini untuk kebaikan duniawi saya. Berbeza riwayat yang ketiga kata Muhammad saw ya syarawiy, penekatan adalah rahman, rahim, rahmanirrahim yang ketiga lain daripada yang pertama. Yang ketiga ini, ayat ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maha sucik Allah SWT yang telah menjadikan segala alam Tuhan segala alam Di situ ada Beberapa bentuk ni'mat Yang boleh kita fahami Mungkin yang juga lebih kurang yang dikemukakan oleh Al-Wiqai dan tafsirnya Terima satu, dia ada ni'mat yang sebutnya Al-Ijad Al-Ijad, maknanya mengadakan daripada tiada Alhamdulillahi Alamin Mengisyaratkan kepada kita kamu dulu tiada, sekarang Allah telah adakan kamu Bukan begitu Jadi Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin Tuhan sekalian alam Kamulah sebagian daripada alam itu yang telah dijadikan Jadi Allah menjadikan kamu Mujiduka, Allah mengadakan kamu, mencipta kamu Wa khalikuka, Allah mencipta kamu Daripada tiada kepada ada jadi kalau di tiga ayat ini Bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kita mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kerana bismillahir itu kita lihat kaitannya keseluruhan dalam segala aktiviti kita kita memulakan dengan bismillahir rahmanir dimulakan dengan alhamdulillahirabbil kata Muhammad Mutawalli Ash-Sha'rawi. Jadi di situ yuhi Ha, menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita Bahawa Allah menciptakan kamu Itu ni'matul ijad Kemudian Datanglah ar-Rahman ur-Rahim Ni'mat umum Kemudian ni'mat khusus Ni'mat umum ini sedara Artinya ar-Rahman Ar-Rahman itu merujuk kepada ni'mat Allah Dikurniakan kepada orang Islam dan bukan Islam Umum, semua dapat Siapa yang berusaha dunia ini Allah beri kepada ini Siapa yang malah berusaha, dia diharamkan daripada memperolehinya Itu lazim Itu benda yang natural Benda yang biasa Kemudian Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim yang ketiga ini Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang ketiga Dia tak ada kaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah dalam ayat yang pertama itu Kata Muhammad Mutaulia Syarawi Kerana Ar-Rahman Ar-Rahim Di sini Allah kaitan Allah telah menjadikan kamu Allah memberi pada kamu nikmat kehidupan dan dalam kehidupan itu, kamu mesti banyak bergantung harap kepada rahmat dan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas bahawa Nutaulia Syarawi. Walaupun kebanyakan kita kita tafsir yang ada di tangan kita, baik tafsir bin Qasir, baik tafsir Abdul Rahman al-Sa'adi, baik tafsir Syamqani, menggambarkan bahawa pengulangan al-Rahman al-Rahim itu adalah minbabit targhib. Begitu juga al Bika'i menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Diulang lagi sekali Ar-Rahmanirrahim Bagi menunjukkan kepada kita sifat Kasih sayang Allah Supaya ada dalam diri kita pengharapan Ini namanya tarrib Tarrib ini maknanya motivasi kita Kerana Allah menceritakan Allah maha kuasa Dalam kuasa itu Allah tidak perlukan kamu Tapi Allah sayang kepada kamu nah, Ini pendekatan yang penting untuk kita ambil sesegian yang dimuliakan Allah kalaulah kita ni menjadi seorang pendidik di pun kita membukan pendidik sebenarnya saudara kita suami kita adalah seorang pendidik untuk isteri kita kita seorang isteri kita mendidik suami kita dengan kasih sayang membimbing dia kepada ketakutan kepada Allah SWT taala maklumlah manusia ni aliman yazid wa yanqus itu seorang guru kita banyakkan tarhib daripada tarhib faktor motivator yang terkemuka Dr. Haji Muhammad Sabilah Khamsah dalam kajian ni atau oh, tarhib ini sebenarnya 30 70%. Tarhib iaitu amaran hukuman 30% dalam kaedah pendekatan kita dan benar. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu oh, Wa Taala mengufi si surah Ali Imran, "Fabiima rahmatin min Allah in kana lahum walau kunta fadlan qalilan qalbul lan fadduu min hawlik fa'afu annahum wasawir lahum wa shawirum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul Muhammad dengan sebab rahmat dari Tuhanmu Kamu jadi lemah lembut dengan mereka Kalau kamu kasar oleh Muhammad Mereka akan lagi di sisimu Maka ampun kelah mereka Istifarlah untuk mereka Dan bersyaratlah dengan mereka Kalau kamu telah buat satu keazaman Keputusan Maka bercawakallah kepada Allah Allah itu cinta kepada orang Yang bertawakal kepada ini Jadi maknanya di sini mengajar kita Satu bentuk pernikahan yang penting Allah mencurahkan kasih sayangnya Begitu banyak pada kita Tidak salah kita Senggasa mengungkap-ungkap imha ini Jangan biarkan orang-orang bukan Islam lebih banyak menggunakan Tuhan mereka loves you Padahal Islam mengajar kita benda seperti ini Sebab pendekatan keseorang ini lebih banyak Lebih luas waktu yang diajar Untuk kita mendekatkan diri Madu'u kepada Allah SWT Contohnya dalam ayat ini Diulang berkali-kali surat datang amaran Maliki Omiddin Mersiayat berikutnya Dan menampakkan kuasa Allah InsyaAllah perkara ini akan kita uraikan lanjut Mesti kuliah akan datang والله علام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبعد الله فيكم والسلام عليكم